Poika keskustel, ai ai keskustel, kota myllärin tyypänsä näidäkse. Tulla siipeli, saapeli, somboppo, siellä nättiä tyttöjä on, on, on. Kukapa se myllärin tyttären nai, ai ai tyttären nai, se kippurasarhinen lehmänsä. Tulla siipeli, saapeli, somboppo, siellä nättiä tyttöjä on, on, on, Toinen poika oli nätimpi, ai ai nätimpi, ja se nätimpi Sulla siipeli, saapeli, sombombo, siellä nättiä tyttöjä on, on, on. Ah, murraakas mylläri, ai ai mylläri, jauhoppas minun pussiini. Sulla siipeli, saapeli, sombombo, siellä nättiä on, on, on. Mitä sulla siinä on pussissa? Ai ai pussissa on oh, ohria, kauroja, maltaita. Sulla siipeli, saapeli, sombombo, siellä nättiä tyttöjä on, on, on. Joo, sinä tahot olla huomiseen, ai ai, huomisen. Linnasta sinä pussisi huoneeseen, tulla siipeli, saapeli, tom bombo, Siellä nättiä tyttöjä, on, on, on. Mutta kun tuuli pimeä, ai, ai pimeä. Niin pussi alko nurkassa kävellä, tulla siipeli, saapeli, tom bombo, Siellä nättiä tyttöjä, on, on, on. Ota sinä vaarikulta palakea ai ai. Valkeja. Minä luulen, että talossa on varkaita Tulla siipeli, on sombombo Siellä nättiä tyttöjä on, on, on Älä ota isä tota valkeaa Ai ai, valkeja Tule se Mirri se vaan joka hiireensä Tulla siipeli, saapeli, sombombo Siellä näitä tyttöjä on, on, on Käveleekö Mirrikin saappaessa? Ai ai, ei Ja polttako Mirrikin tuumassa, Tulla siipeli, saapeli, on Siellä sillä tiipeliä ja on, on, on.